Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Legyen és megmondani nekem Szigetveli Hártás, hogy ez honnan kell nekem észre bennem, hogy most önkormányzati választások lesznek, és nem uniós választások, vagy parlamenti választások, mert én el vagyok keveredve, valószínűleg túl közel vagyok a jelenségekhez, és nem tudok távolságot tartani. Tesszük, nekem segíteni. Szerintem arról lehet megismerni ezt a helyzetet, hogy sokkal több jelölt van, sokkal ember közelebbek. Tehát még a városokban is vannak olyan helyek, ahol ismertek helyben a konkrét önkormányzati képviselő jelöltek, akár a helyi LMP-stől, a helyi együttpélmesig, ez nyilván erről szól. Egy megyében, ez Budapestről nehezebb látni, ott szerintem még mindig van jelentősége a maga legyengített formájában. A megyei közgyűlés listának figyelik azt az emberek, hogy egy Tisztességes polgármester, mondjuk, ha fönn van egy párt vagy egy pártszövetség listája, mi így jártunk új Fehértó független polgármesterével, aki a mi listánkon van Szabocsát megyében az ott hossz szavazatot, egyébként meg politikai képviseletet is. Jelent. Igen, pont az jutott az eszembe, egyébként ez az az alkalom, amikor önök is kérdezhetnek, 353, 94, 51, csak könyörgöm, tőlem kérdezzenek, és legyenek szalonképesek, de bármit kérdezhetnek, ami az önkormányzati választásokkal kapcsolatos, és leginkább az együtt pm kapcsolatos, de leginkább az együttel, ezt majd valahogy hmm. majd értelmezni fogjuk, egy egyáltalán ezek a mozaik szavak, ezek mit jelentenek, mert az együtt az nem egy mozaik szó. 353-94-51, de aztán 8 óra utána hivatkozzanak arra, hogy próbálkoztak, de nem sikerült. Szóval annak idején, mint nagy nagyrévés Sándor fan, körbeutaztam bele, meg annyi helyet turnébusban. Valószínűleg sokat mulasztottam abból adódóan, hogy akár kell egy fejöncsikat kihagyva, nem vettem részt ilyen fórumokon, de valószínűleg mindenféle Színekben, tehát Fidesz-KDNP, Jobbik és L.M.P. és együtt, mert mostanában megint tartósabban voltam vidéken, az, amit a médiáthoz, illetve ami a fővárosban tapasztalható, elsősorban értelmiségi körökben és vidéken, már amit az ember egy ilyen vidéki pár nap alatt tapasztalni tud, az szinte 360 fokban más, ahogy azt annak idén kalocsán mondták. Mennyire reális? valakinek a helyzetértékelése, aki Budapesten regelenként leül egy mikrofon mögé mindent, elolvas, de viszonylag keveset jár terepem. Mennyire reális a te kép, aki viszonylag sokat az jár terepem. Az első főre szerintem reális egyfajta nézőpontból, féloldalas. Ez a te 360 fokodnak a én szavaim. Hát azt látom, hogy tegnap Egerben voltam, és Tíz méterre tőlem szél Bernadetta, az LNP-nek, Azt hiszem társelnöke. Ugyanúgy kitelepülésen volt a saját egri, azt hiszem polgármester. És el... volt a? -e? Igen. igen, igen. Én ott Ami voltam. azt jelenti, hogy állsz egy ilyen asztal mögött. Hát, tartottunk egy sajtotálkoztatott Szalóci Gézával ott a Magyar Szocialista és a Demokratikus Koalícióval közösen indulunk, egy nehéz helyzetbe levő lecsúszó Egerben, amely orientációt vesztett, hogy korrekt legyek nem a habis polgármester úr idején, hanem már a. Előző szociális vezetés utolsó érzéke, hogy orientációt vesztett. Milyen orientációt vesztett. Hát nagyon sok olyan megyéi városa van ennek az országnak, amely sokkal többre hivatott annál, mint ahol most tart. Oké, okay, de ez mennyiben orientációvesztés? Hát elvesztette a orientációt abban az értelemben, hogy az ottani elit, direkt hangsúlyozom, hogy párt színezettől akár függetlenül, elvesztette azt a rövid-középtávú jövőképét, hogy mi Egernek a helye a magyar turizmiként korábban rendelkeztek ilyen. Nem? Én azt gondolom, hogy volt egy olyan jó pár éve pont konkrétan Egernek, de egyébként Pécset is lehetne mondani. Hogy a, amit elvesztett, ez részben a magyar válság, a magyar modellválság, a részben az, hogy, hogy elszegényedtek az emberek, és most direkt nem színezem fel, hogy kinek a felelősségben nyilván lenne rá szókészletem. Én azt látom, hogy Eger is egy olyan város, amely, amelynek egyszerre volt egy modernizációs hullámot, ott egy gyöngyös 60 vagy 60 gyöngyös Eger tengelyen, volt egy tisztességes, sikeres vezetés, ami aztán szétsúszott, ez egy szociális polgármester nevéhez kötődik, és most meg egy elszegényedő, kiürülő polgárvárost látunk, amely büszke a maga alapvetően katolikus hagyományaira, van egy elitje, van egy elitje, polgársága is van, de mégis orientálatlan. Én Szilvárnádet csak azért hoztam fel, hogy, hogy ott én beszéltem vele három mondatot, tisztességesen köszöntünk egymásnak, a, megtartottuk a sajtótájékoztatót, és megyünk tovább. mindig így lesz, hogyha telefonálnak. Természetesen. Megakadunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én egy átos kérdezhetnék föltenni, hogy és nem küzök értelem, megkérdezem természetesen, hogy hogy lehet felkészülni polgármesterségre. Tehát én tudom, hogy amikor valaki programot ír, akkor azt mondja, hogy nem megy a villamos, nincs csatornázva, nem jött étre a kerékpárút, a szökőkút, lalala. Tehát én ezt így értem, de aki nem volt régi hivatalon belül, az hogy, fog, hogy tud felkészülni erre a dologra, mert, mert én úgy gondolom, hogy ez valahol egy picit ilyen árságorzolok, hogy nem volt még benne, nem ismeri a pénzügyi helyzetét pontosan annak a településnek, vagy a lehetőségeit, és programot ír rá. Én köszönöm szépen, hogy ezt a Van konkrét személy, vagy általában? Hát, általában okay. Köszönöm. Jogos a kérdés, és érteni is vélem. Uh, egyrészt azért vannak a pártok mögött olyan szakértők, akik közvetlenül láttak már helyi igazgatást, másrészt uh, nagyon fontos, hogy a kormányzati rendszer működését nehéz átfordítani részben az önkormányzatokra, hiszen a igazgatás szervezésért a magyar önkormányzati rendszerben a jegyző felel. Ezt csak arra mondom, hogy a jegyző egy kicsit miniszterelnök elnézést a pongyalasságért, és fölötte egy kicsit köztársasági elnök, de inkább olyan, mint egy amerikai elnök a polgármester. És ezzel nem a kérdésben levő jogos kér kérdést vitatom, csak azt, hogy mások a pozíciók egy egy, egy jól működő iskola igazgatója, van ilyen fideszes, van ilyen baloldali, van ilyen biztos még elempés is, aki, aki látja a maga ezres települését, az rendelkezhet átfogóképpel arról, hogy a várossal mi a jó, mi a rossz, mit kell változtatni. Én azt gondolom, hogy pártszínezettől függetlenül sok olyan polgármester van, aki önképzéssel, saját tanácsadók felbérelésével, vagy akár csak baráti alapulmaló megbízásával kialakít erről véleményt, az igazgatási részeket pedig szerintem ahhoz azért kell élettapasztalat. Én azt gondolom, én általában azokat a polgármesterjelölteket szoktam támogatni, aki vagy minisztériumban azért már dolgozott, vagy egy szakigazgatási szervezetben, vagy akár csak kórházi vezetőként, vagy intézményvezetőként dolgozott, mert vezetőként szoktak sokkal többször nem megfelelni polgármesterek az én tapasztalatom szerint. Nem vitatva, vagy sokszor tisztesség dolgában is vannak problémák, párcínezettől szintén függetlenül mi volt Egerben, mit láttam? Egerben én nagyon sokszor jártam az elmúlt mondjuk tíz évben. Kérdezhetném továbbra is, 3-4-4 és, és egy, egy szegényebb Egert láttam. Vannak fejlődési pontok, befejezett uniós fejlesztések tisztességgel, és közben látom, hogy, hogy sokkal több az üres lakás, sokkal több általában. Ez egy fél nap alatt látom, azt, azt mondják az aktivisták, és ez nagyon fontos. Egyébként ezt még egy ellenpés aktivista is mondta ki, egy félmondatot mondatot váltottam, hogy amikor házról házra jártak az aktivistáink egy lakótelepi részen, Egyszerűen halnak is meg emberek, minden morbidság nélkül. Van nagyon sok korombeli, illetve aktív családos, aki tényleg elmegy Egerből, vagy Budapestig, vagy Győrig, vagy akár a határainkon túlra, és ez egy általános tapasztalat, hogy ürül ki egy Eger méretű város is, és ami viszont tényleg szemmel látható értől, szombat szombathelyen át Békés Csabáig, vagy akár Egerig, hogy a szolgáltató szektor Magyarországon egy őrült válságban van. Boltok, pékségek. Gyiroszosok és én nem tudom, hogy micsodák zárnak be. Ettől még egyébként van, van élet abban a városban, és az emberek szeretnek ott élni, ezt sem vitatom. Figyelünk! Jóleget lakazott! Neked is! Nagyon butácska a kérdés. Tegnap két olyan impulzus is amivel telefonálok. Az egyik, hogy a második elben kaptunk egy olyan szórlapot, hogy egy 70 éves háziorvos szeretne önkormányzati képviselő lenni. Másrészt az én egykori radnót is osztályfőnökünk, aki 66 éves is már. Az én igazgató is volt, ő meg az első területben e, képviselőjelölt. önkormányzat. A kérdés az, hogy mit csinál egy önkormányzati képviselőjelölt? Már amikor jelölt, vagy amikor már képviselő. Nem, nem, nem. nem. Amíg, hogy, a, aki önkormányzati képviselőjelölt, az mit csinál, mennyire van ott pártfegyelem, milyen, hogy vannak megoszkodott most valaki az oktatásért felehet, vagy az egészségügy. Ők, egy, ők egyébként, akikről te beszéltük, az együttnek a, a képviselőjelöltje? Az egyik egy együtt volt, a másik de mind a kettő tisztes, vezető beosztásba korábban dolgozó ember, akik elmegy önkormányzati képviseljelőtnek. És ugye az a kérdés, hogy még nem a Viktor korú emberekből lesznek önkormányzati képviselőtnek. Köszönöm a kérdés. Egyrészt szerintem lesznek azokból is, például nálunk a második kerületben nagyon sok fiatal kollega van a rózsadombi részen, illetve Csepelen is álltunk fiatalokat. Ehhez egy fél mondatot kell általánosságban megjegyeznem. Én azt tapasztalom jelenleg, Másfél év alatt a kollégákkal próbáltunk biztos nem hibátlanul egy pártot szervezni együtt a Párbeszéd Magyarországet pártal és az volt a tapasztalat, hogy aktív családosok, aktív korú emberek a legritkább esetben tudtak beszállni politikába. Nagyon sok egyetem korú fiatal jön közénk, és egyébként igenis fiatal nyugdíjasok, akik, akik magukban még éreznek aktivitást, ha jöttem a példák is erre vonatkoztak, talán az egyik idősebb volt. Egy önkormányzatban az kicsit olyan, mint egy kis parlament kialakulnak reszortok, van, aki inkább az oktatási bizottságba pályázik, van aki inkább a területfejlesztésibe, van, akiből alpolgármester lesz nekünk van olyan önkormányzati képviselőnk jelöltünk, aki egyébként János egyik beszélgátőtársa mellett akár alpolgármesteri címre is, is, is pályázik, hogyha sikeresen veszük az akadályt most vasárnap. Ő egyébként egy nagy magyar gyógyszergyár külkereskedelmi osztályán dolgozik, tisztességes bére van, nyelveket beszél. Három éve úgy döntött, hogy ő egyébként aktív korú, hogy megzavarta az, ami történt, a szolidaritás mozgalmon keresztül csatlakozott hozzánk, és ő, ő nem fogja ott az állását abban a gyógyszergyárban, el fog menni... Mát nincs a nincs. Hát, nem, jog, nem, nem, Nincs. Nem. Jog, jogi jog. sincsen, nyilván fog kivenni fizetésnél napokat azokra a napokra, amikor ő közgyűlésben dolgozik, és ő arra készül, hogy és ez a válasz az igazi, az igazi válasz a kérdése, hogy egy klasszikus és igazán jól működő önkormányzati képviselő a középvárosokban és a nagyvárosokban is képviseli azokat a közvetlen helyi ügyeket, ami a útfelújítástól, a csatornázási problémákon keresztül, a helyi közbiztonságon át, a szelektív hulladékgyűjtő szigetekig terjed, vagy ennél akár nyilván várospolitikailag fontosabb ügyekig. Ebben egyébként Magyarországon vannak jó példák nagyvárosokban is, Ilyen a tipikusan az angyalföldi példa, ilyen egyébként a Veszprévi Fidesz modell, most én direkt pár színezettől függetlenül mondom, én nagyon-nagyon ilyennek láttam a Miskolci régi szocialista modellt, ahol én tényleg láttam, hogy egy lakótelepen az önkormányzati képviselőt megállítják az emberek, és ezt szerintem így működik helyesen, helyi érdekképviselet. Budapesten ennek van egy torzítása, hogy a járás legelső kérdésére mondjam. Budapesten én bevallom őszintén, ami Kispesten éltem a szüleimmel, de már szavazhattam. Fogalmam nem volt, hogy ki az Igen, képviselő. akkor itt, itt meg is kell, hogy álljunk. Egyébként folyamatosan megállunk, ha önök telefonálnak, és semmit nem fogok kérdezni. 353 3.94, 51, abból adódban, hogy átengedem a terepet konkrét leszek és őszinte először is azt akarom neked mondani a beszédetben, hogy azt mondtad, hogy radikális őszintességet hirdettek meg radikális őszintességet nem lehet hirdetni Viktor, az egyik legnagyobb problémája jeleg Magyarországnak, de az értelműségnek különösen, hogy nem őszinték az őszintességet e, radikali, tehát nincs radikális őszintesség csak őszintesség van, és az őszintességet nem lehet, hogy meghallgattalak reggel a beszédedet e, e, ez egy vágy de egy jó hát egy, jó jó vágy, egy nem lehet meghirdetni tehát az őszintesség egy olyan dolog amit lehetővé kell tenni hogy az emberek meg tudjanak nyilvánulni mert maga az őszintesség mindenkiben benne van radikális őszintesség nincs és az őszintességnek a megnyilvánulását de az hogy mire vonatkozott ez azt majd csak ki sem fog tudni elmondani vagy egyáltalán nem el van hallgatói kérdés jó reggelt kívánok oh. ahó jó, jó reggelt önnek is Kérdésem lenne a beszélgetéshez. Gyerünk. Gondolhatom? Hajrá! Arról mondasz, hogy nagyon sok országban, Európában a polgármester mellett nincsenek ilyetők. Magyarországon miért van erre szükség, hogy erre tudnának kiválaszolni? Nem vagyok alkotmánytörténész, köszönöm a kérdést. Szerintem mi ebben inkább a német modellt követjük a rendszerváltás óta. Egy franciásabb, vagy most közelebbi például románosabb, dirigistább rendszerhez képest alapvetően egy önkormányzati autonómiára épülő rendszert raktak össze a rendszerváltás atyai helyesen. Ma már látjuk, hogy a legnagyobb hiba az volt, hogy a 3200 önkormányzat egyszerűen sok ennek az országnak. Dániel tud működni 160-170 önkormányzattal, egyszer, hogyha oda lesz, oda lehet jutni majd akkor szerintem nyilván csökkenteni kell kistérségi alapon az önkormányzatoknak a számát. A polgármester és a jegyző közötti munkamegosztás az szerintem kontinentális Európában egy bevet megoldás, e, amennyire én láttam működni jegyzőket polgármesterekkel egy jó megoldás és tisztességgel lehet működtetni. E, én nem várnám el egy polgármestertől, hogy a szakigazgatás kérdésének részleteivel tisztában legyen, de a kérdés azért jogos Magyarországon, és a kérdés a válaszom végével egyébként kicsit egyet is értek azzal, amit a kérdező kérdez, hogy a 2010 utáni önkormányzati átalakítások, amelyek egyszerre hoztak létre a járási rendszerként egy ilyen pseudo tanácsi rendszert, mellette meghagyni a jegyzőket, az viszont egy nagyon fura helyzet, gyakorló polgármesterek, gyakorló jegyzők bármikor elmondják, hogy azért nem teljesen egyértelmű, még a hatáskörök szintjén persze egyértelmű hogy itt ez miért így lett, mert, mert az, hogy van egy járási előjáró, aki sajnos sokszor egyértelműen politikai kinevezett, míg van egy politikailag lojális, de szakemberként működő jegyző, ez a helyi gazgatás színvonalát ma Magyarországon szerintem inkább rombolta, és emiatt egyébként, hogyha a Fidesz által megalkotott önkormányzati rendszer vektor irányát végig visszük, akkor annak a végén inkább az van, hogy van egy polgármester, aki ceremoniális, koncepcionális lát el és van mellette egy járási, kinevezett igazgatási vezető. Az Visszatér is egy létező modell, még tegyem hozzá demokratikus is, nekem nem ízlésem szerint való. Visszatérve oda tehát, hogy azt mondtad, hogy megkérdetjük a radikális őszintességet, hát ennek a jegyében azt szeretném neked mondani, és mindenkinek, hogy a mai állás szerint, ma 2014. október 7-e kedven, és 5 perc volt 3 egy nyolc én nem fogok elmenni. E, Halványvilagőzőm nincs, aki az önkormányzati képviselőm, Uh, hozzám semmi nem jutott el az elmúlt időben semmilyen beleszólás nem éreztem a kerületem életébe amiről egyébként van véleményem hát láttam például ma reggel konkrétan hogy, hogy alakul a környezetem uh, élete, van erről kapcsolatban gondolatom, amit most senkivel nem fog megosztani, borzasztó állapotok vannak, uh, ez a 12. kerületnek egy elegáns része de ebben együtt elképesztőek az állapotok hát ami pedig a főpolgármester személyét illeti Hát én Bokros Lajosra nincs az, az Isten, hogy szavazzam, de nem Bokros Lajos személye miatt, hanem az, ahogy lecserélték egy kutyának a fejét, és akkor oda először egy kecskének a fejét, aztán oda egy oroszlán fejét, és akkor el akarták velem hitetni, hogy ennek az, ennek az állatnak egyébként a fejét bármilyen más állatfejére le lehet cserélni. Falus Ferenc arról beszélt, egy nagy József által készített egészen remek interjúban, hogy felmérés nem készült, kutatásra nem szánt a mögötte lévő társaság arra pénzt, hogy megmérjék, hogy milyen népszerűsége, vagy milyen eredmény várható tőle, és történt mindez azt követően, hogy ő visszalépett Bokros Lajos javára. Ez a hír igaz egyébként? Igaz, és helyes döntés volt előre. Ne, az, az, hogy nem volt, nem volt 6 millió forint arra. Hál hogy... hogy nem kötöttünk erre feleslegesen pénzt, ezért teljes értelmetlenség lett volna, semmilyen módon nincsenek indoka. Minden közönkutatásom amióta azóta nyilvánosságra került, hogy ezt a döntést meghoztuk, azt igazolta, hogy azt a személyesen számomra nehéz döntést, amelyet együtt hoztam meg Falus Ferenccel, és hozzámegyek holnap borozni, tehát a személyes viszonyunk nem romlott meg. Azt meg kellett hozni, hogyha egy jelölt, akit három párt támogat, döntően a egyébként nem reprezentatív, és szakmailag minden hámbandi iránti tiszteltem ellenére nem reprezentatív mintánmutatott adat azt mutatja, hogy egy jelöltnek a támogatottsága a három párt támogatottsága alatt van szignifikánsan, akkor ott változtatni kell, hogy osztott térben a Fidesz megkönnyítette a főpolgármester jelölt állításnak a módját, sokkal kevesebb aláírás kell, ebben egy érdek van, tisztességes, egyértelmű koncepcióval rendelkező emberek közül, Szűkíteni kellett a jelöltek számát. Én azt gondolom, hogy Cárdi talán Bokros-Lajos jobb választás, és azt gondolom, hogy bár én már ő manapság viszonylag csúnyákat mond, akár rólam is, és ezt én furán szemlélem, mert én tisztelettel vagyok Bodnál Zoltán iránt, hiszen ismerem őt korábról, és nem tudom őt emberi minőségét tekintve színi itt ebben a műsorban se. Szerintem Bodnázoltánnál is jobb alternatíva Bokros-Lajos, ráadásul azért is, mert a liberális pártnak, mivel a fővárosban nincsen kompenzációs listája, ezért a fővárosi közgyűlésbe se tudnak bejutni. Jó, a... hát itt az alábbi párbeszéd van. Kértek-e árajánlatot, közelműkutatása nem, most se vicce, most se, nem forszírozta az öntámogató pártvezető körében, hogy ugyan mérjék már meg, hogy állnak, hogyan állnak, válaszolás? válaszol Falós Ferenc, forszírozásnak nem nevezném kérdés, hanem minek? Mondtam nekik, hogy jó lenne, ha lenne, ilyen és nem lett, így nehéz, az vetődött, hogy bokros néhány keletben népszerűbb nálam, de ezt sem tudjuk biztosan, ilyen alapon ilyen alapos mérés végkép nincs. Ehm... Nem Han, fogok kérdezni, ez nem közénkutatás. Én most nem kérkedésnek vettem. Én dolgoztam nem egy főpolgármesteri kampányban a szomszédos országban. Éltem Bukarestben emiatt. Azt tudom mondani, hogy én aztán, mert nekem, ha valamihez értek, akkor ez a szakmám. Én akkor értem, életemben a legjobban, amikor Bukarestben élhettem és dolgoztam. Azt tudom mondani, hogy vannak helyzetek, amikor kell kutatást csinálni. Én fejből el tudom neked mondani Szorén Oprészkúnak az adatait még öt évre visszamenőleg is, aki Bukarest főpolgármestere. Nem ez a helyzet volt. Az a helyzet volt, hogy Falus Ferenc a kampányának eredményeként minden tiszteletem ellenére elvesztette a lehetőséget, hogy Budapestről beszéljen, erről a fővárosról beszéljen. Ebben a helyzetben kellett egy döntést hozni, amely nem baloldaliságról, meg jobboldaliságról szól, hanem arról, hogy a Tarlós Istvánra szemben leadandó szavazatok azok lehetőleg a lehető legkevesebb ellenzéki jelöltre fókuszálódjanak. Ez nem kutatás alapon volt meg értem, ebben új fejezetet azért. És az az egy fontos, bocs, egy mondat, nem ne, csak egyet, akarok még mondani, hogy azt meg tényleg értsd meg, hogy sem 6 millió forintja nincs annak a pártnak, amelyet én vezethetek kollégáimmal együtt, Juhász Péterrel vagy Székes Sándorral, sem pedig másfél millió forintja nincs nekem. Nem tudom, a Híradóban egy részletet, nem tudom, már melyik szociálista vezető Puszta Erzsébetnek és a bokrosnak azt mondta, hogy az MSP nem ad pénzt, de a jó indulatáról biztosítja. Én azt hiszem, hogy a farkasházaki nagyjából a kimerült konna, tehát itt valami új kabaré formal. Én, én, én nagyon én... fogom sajnálni hogy vége lesz e tekintetben az önkormányzat. Én ezzel nem akarom foglalkozni, mert én ebben az ügyben azt tudom mondani, hogy. Nem ez én... a bokros Lajos, mint, akiről, mint akit ti és közben nem mondja azt a bokros Lajos, hogy mennyí nem a fedébe. Hát annak, aki azt mondja, hogy új indulatáról biztosítják. Ez egész egy olyan szint. hát ez nem rólunk mond valamit, ez a magyar de... szociálista pártnak, arról az emberről. Különösen más... ugyanaz, az, az emberrel kapcsolatos, aki mögéti oda Én ezt a kettőt nem tudom szétválasztani. Én, értem, én, én a magamból szerű felelek János. Az a helyzet, hogy én, és ebben az ügyben még akár bár nincs itt, és nem vagyok a fogadatlan prókától, a DK-s kollégákat is meg kell nem Tisztességes döntéseket hozunk tisztességes emberek támogatásáról, vagy akár vágváltoztatásáról ezeknek a döntéseknek ebben az ügyben az, hogy a Magyar Szocialista Párt a saját baloldalisága kapcsán a saját identitását érintően szerintem a budapesti baloldali választók érdekével ellentétes döntést hozott az országos szinten az egy szomorú helyzet, az a párt amelyik a kölcsönhetési fegyelem ügyében nem mer ma egyenes mondatokat mondani, ez nem Bokros Lajos tagadja meg, hanem Bajnai Gordont is Ez az egész, ami van, tehát van itt egy interjú veled az a kérdés, hogy van-e arra rálátás, hogy az udvariás megfogalmazásban is keserédes komédia hogyan befolyásolja az együtt hosszú távú politikai kablérejét? Kibétünk már ennél nehezebb dolgokat is, például az, hogy a pártunk alapítója döntött úgy, hogy nem vesz részt aktívan a közéletben. Ezt is ki fogjuk bírni. Ez egyébként így onpasszan van mondva, tehát azért azt tudom mondani és erre nem fog sor kerülni hogy a Bajnai Gordon A. törölve kiválása láthatóan az Együtt 2014-et sokkal mélyebben érinti, mint amilyen mértékben beszélnek róla. Azt is értem, hogy nem akarnak beszélni róla, de látható módon sokkal jobban megfekszik a gyomrottokat, illetve a te gyomrodat, mint amilyen mértékben Erről egyébként hát Szerintem saját. így normális, mert, ne, haragudj, egy volt miniszterelnökről van szó, aki nemzetközileg elismert politikus, az országban egyébként tisztességes állami vezető, és ő úgy döntött az életében, hogy azt a politikai közösséget, amelyel szemben egyébként joggal követeli meg mindenki, hogy mutasson fel új arcokat, mutasson fel új politikusokat, és mi ezt tesszük pápa leventétől, hajdunórán át, szenényi Zsuzsán keresztül, Juhász Péterig és másokig, most ad egy lehetőséget olyan kollégáknak, akik aztán majd megmérik magukat. Nem lehet egyszerre azt mondani, hogy újuljon meg a magyar de. van szó, hogy útat kívántatok Bajnai gordon hanem hogy van egy eléggé érezhető neheztelés a tekintetben, hogy fogta magát és lerépett. Én bennem neheztelés azért nincsen, mert Bajnai Gordon ezt számomra világosát. Számodra lehetséges, de a külvilág számára nem. Tehát az emberek nem értik, hogy most hirtelen mi történt, és a te teményben... erről viszont, egy, megint egy fontos dolog, csak hogy akkor beszéljünk egyenesen, erről viszont Bajnai gordon kérdez, mert nekem az a felelősségem, hogy van ennek a pártnak 5000 aktivistája másfél év alatt, szemben azokkal a pártokkal, akik erről beszélnek, 12 megyei listánk lett a semmiből, vannak emberek, akik fontosnak érzik, hogy egyébként nagyon komoly egzisztenciális kiszolgáltatottságban dolgozzanak, egy nekik tetsző politikai alternatíváért, én ebben az ügyben azt tudom mondani, hogy nekem vezetőként Juhász Péterre vagy Székes Sándorral az a felelősség, hogy ezt a közösséget egyben tartsam mert szerintem jó vélemény, ha meg, ozzal. Akkor azt is áruld el nekem, csak az idő rövidségem miatt kérdezem, barátom. hogy lila lilagőzöm nincs. Reggel azt kérdeztem az emberekről, hogy ők tudják, hogy mi lesz Navras és Tiborral, nem nagyon tudták. Valamikor volt olyan, hogy együtt, PM, szolidaritás. Igen. Most Trianon után hogyan van ez? Ez teljesen világos helyzet. Neked, mondom, igen, van. Egy mondatban elmondhatom? Persze. A szolidaritás az egy civil szervezet, nem igen. politikai párt szemben tekintve. Létezik, pont szombaton volt a születésnapja, én is ott voltam. Ők velünk szövetségben működnek, a szolidaritásból jöttek emberek, akik nem akartak politikusok lenni, ők a, nem léptek be a pártba, és vannak emberek, akik politikusok... A szolidaritás most mi a kapcsolat? Egy szerződés köt össze minket, mint egy szövetséges civil szervezettel, mint nem tudom én, a Keresztény Értelmiségek Szövetségét és a kbm Jó, ja, az a halmaz, ami annak idején egy halmaz volt, együtt PM Szolidaritás, abban most az a szolidaritás hol fog a helyet? Az az együttnek az egyik szövetséges civil szervezete és a pártunkban mondjuk a József Attila lakótelepen, hogy értsd, az önkormányzati képviselők, Gallai Ibolya és a kollégái, azok olyan emberek, akik akkor lettek politikussá, amikor a Szolidatás Mozgalom zászlót mondott. Ez a mi pártunknak a tagságának mondjuk az egyharmada. Első dolog. Én, igen. A, a másik dolog, hogy a PM-mel mi egy szövetséges párt vagyunk, egy vitánk volt az utóbbi években, az értékeink, és az, amit mi arról gondolunk, hogy a rendszerváltás válságán és a Orbán által súlyosbitott rendszerváltási válságot hogyan lehet rendbe rakni, arról szerintem van egy tisztességes képünk. És milyen kést kell kihúzni a hátabba? Az a bokros Lajos kinevezése ügyében egy információs probléma volt. Engem életemben nem hoztak olyan helyzetbe, amelybe ott akkor kerültem. Nyilvánvalóan van hibám rengeteg. Azt hiszem, hogy jobban tisztában vagyok vele, mint azt az én gondolják de abban nem vagyok hibás, hogy én ne beszélnék egyenesen. És ebben az ügyben én úgy tudtam, hogy a párbeszéd Magyarországért párt egyetért velem abban, hogy Bokros Rajost támogassuk, ezt később ők megváltoztatták. Valaki, az... és ki fog, ki, mikor kéne kihúzni ezt a kést? Ez megtörtént. Karácsony Gergely világosát tette az utánam elmondott beszédben, hogy az ő bizalmuk teljes, mi együtt szeretnénk politizálni, a mi fiatal aktivistai, mert nekünk van az ellenzéki pártok közül a legfiatalabb támogatottsági szerkezetünk, azt együtt dolgoznak és együtt erősíteni szeretnénk. Ez egy személyes olyan kérdés volt, amelyet nekem le kellett rendeznem, mert a becsületem ezt kívánta, nem az egóm a becsületem. Van itt egy másik. Be, ez, ez egyébként zuhanyhíradó belátom uh, ebben az interjúban, ami készült az origóban, Bokros Lajos, amikor beszélt legutóbb, én ilyet biztos nem kérdeztem volna, de hát akkor ez már ez ha ez itt az van, az a válasz hétfő este, miről beszéltek? Ő éppen az ATV-be tartott, én a Hír tv be és arról tájékoztattam, hogy tudomáson szerint az MSP budapesti szervezetet támogatni fogja őt. No. Ha egy mondatban össze kéne foglalni ma a pártok egymás közti helyzetét, ebbe benne van. Először is halványilag jőzőbb nincs, hogy neked miért kell arról tájékoztatnod Bokros Lajost, ami az msp vel kapcsolatos, arról tájékoztassa az MSP, t Tehát ebben benne van az egész zűrzavar, amit te értesz és meg fogsz magyarázni, de ami számra. az Ez olig arra, a, a kérdés az csak arra vonatkozott, hogy pont beszéltünk Lajossal, de az a hogy... Budapesti szervezete e... akkor még éppen ezett és azt kérdezte, hogy tudok-e valamit, és addigra nekem volt olyan információm, mert kapcsolatban voltam ott kollégákkal, hogy át fog menni az a határozat, amire annak idején kuham okay, eljött. És akkor, értett. amikor te eldöntötted, hogy falus Ferenc megy és jön Oké, okay, akkor ehhez más szervezetekben össze szoktak hívni valami kongresszust. Ez hogyan van az együttnél? Hogy az ember, a a... együttben erről elnökség dönthet, az elnökség döntött erről. Az együttnek hány tagja van elnökségileg? Elnökségnek kilenc. Annak tagja, annak, annak, annak akkor nem tagja a karácsony. Nem. Azt viszont egy külön, mi hívjuk, hogy szövetségi elnökség, ahol a két párt elnöksége közösen tárgya. És, és ott is volt döntés. És abban benne van a karácsony? Igen. És akkor abban benne volt, hogy falus megy, és benne volt az, hogy kijön. Ő azt jelezte, hogy érti a helyzetet, ez csütörtökön volt, megbeszéltük a helyzetet kollégáimmal, és azt jelezte, hogy az elnökségét ezt megfolyák vitatni, és utána dönteni foglalkozni. Eddig, fog. eddig értetem, többé értettem, vagy nem értettem, vagy értettem, de nem értettem egyet. Igen. Ki döntött arról, hogy Falus Ferenc megy? Nem. Ah, akkor még egyszer mondom. Azt a szándékról, vagy azt, hogy formális János Matyos formálisam? Nem nem, nem, nem, nem, az, hogy Falus ferenc nincs szükség, mert betöltötte a hivatását, és nem sikerült, arról milyen grémium döntött. Akkor engedd, hogy elmondjam, egy hosszú mondat van, kérlek. Az történt, hogy őt egy párt szövetség jelölte két jogi alany, a párbeszéd Magyarországért párt és az együtt Igen? párt. Nekünk az együttelnökség ezt eldöntötte szerdán, csütörtökön egy közös elnökségi ülésen jeleztem ezt a szándékot. Karácsony Gergely azt jelezte, hogy érti, és egyetért azzal, hogy sajnos változtatni kell, és utána azt jelezte, hogy ők meghozzák, mint párbeszéd Magyarországért párt erről a formális döntést. Ezek után semmilyen ellenkezést nem kaptam, Semmilyen, minden stációról tájékoztató. Magyarul abban megegyeztettek, hogy Falus Ferenc megy. Ki volt az, aki eldöntötte, hogy Bokros Lajos jön? Ez ugyanennek a folyamatnak a része Nem. volt. Nem, ugyanez az elnökség döntött róla? Igen. Ezt az elnökség az együttpártban megszavazta. Igen. Tájékoztatta erről a pm -t. Igen. Mit mondott erre a pm azt mondta, hogy időt kér, érti a helyzetet, és Karácsony Ergely azt mondta, hogy megpróbál erre kísérletet tenni. Én ebben a Gergőt nem kritizálom, az a helyzet, Ennest, hogy... Ez, ez, ez, ez ezt, most nem, ez, ezt követően a PM olyan döntést hozott, ott van szintén elnökség? Így van. És azt mondta, hogy nem? Így van. És erről elfelejtettek téged tájékoztatni? Nem, még hétfőn ültek össze, és hétfőn erről tájékoztattak korrektül. Csak arról nem tájékoztattak, a politikai pártokban ez van. Hogyha érzik, hogy a hangulat az, hogy ez nem lesz meg, nem lesz ehhez a döntéshez többség, akkor kellett volna nekem jelezniük, hogy Viktor, itten mi nem okay, tudunk... Oké, mikor menni. döntött erről az együtt, hogy bokros? Nem szerintem. És hétfőn ült össze ehhez képest a PM? Igen. Figyelj! Akarja már, igen, kirögtetni, vagy megrögtetni. Eltet csütörtök péntek, szombat, vasárnap egy olyan kampányban, ahol már két hét volt, két hét volt hátra. Hát így, így csak felelőtlenül lehet dönteni. Beleértve, hogy azt a döntést, akkor ezek szerint úgy hozták, hogy te már ott álltál Bokros Lajossal, ők pedig azt mondták, hogy nem. A lényeg az az, hogy szerintem... Ez működik. nem formálisan van rosszul, ez tartalmi valak van rosszul, itt nem hátba szúrtak téged, itt az együtt PM nem működött, olyan mértékben nem működött. Én ezt értem, el tudod magyarázni, hogy a te hibád, így hibád, így működik. Egy két hét a kampány befejeződés előtt négy napot ezzel eltölteni, és téged ebbe a helyzetbe hozni, szerintem nem lehet. Egy tudok mondani. Én abban a három napban csak ezzel a kérdéssel foglalkoztam. Nem az a kérdés, hogy te foglalkoztál, az de. a helyzet, hogy a PM nem foglalkozott vele. Így van, viszont azt is el tudom mondani, hogy én még azt is megértem, hogy ők ebben hogy döntöttek. De így. miért vagy te ilyen megértő már, ne arra, hogy. Mert az a helyzet, János, és ez János, egy nagyon fontos dolog. Nem, azért azt tegyük félre. Az hát hogy fél? lehetne, nem te Nem, nem, nem, nem, most az előző kérdés akarok válaszolni, de akkor elmondtam. A kés az az volt, hogy ez információsan számomra hogyan hozták nyilvánosságra. ez nem volt rendben. De ezt én Gergővel. Ez hogy lehet én... lerendezni? Megbeszéltük, hogy ez nem volt rendben, őszinte mondanám elvtársias hangnemben. És ezért beszéltem erről a beszédemben, mert értsed jól, és ez nagyon fontos, János. Hogy ebben az országban van rengeteg tisztességes ember, aki egy iszonytató elnyomás közepette nem egyrészt másrészt hozik, és ebben egyébként még akár beleértek dékás vagy a politikusokat is, hanem próbál tenni azért, hogy ebben az országban még az én szüleim életében legyen normális De ország. Nem hadd az... mondjak egy mondatot erről, János. És ebben azok a politikusok, akik a párbeszéd Magyarországét párban benne vannak, erős Gábor, Szabó Tímea, a és mások, tisztességes jó politikusok, akik megtehetnék mindannyian, hogy akár szociálpolitikusként, akár közöjönkültetőként élnek. Akkor, amikor névtelen bloggerek, névtelen publicisták ebben az országban fest azt követelik, hogy újuljon meg a magyar politika, ezek az emberek tisztességgel dolgoznak. Jöjjenek mások és csinálják ugyanúgy tisztességgel, mint ők teszik. Nekem az az érdekem, személyesen és szeretem ennek az országnak is az az érdeke, hogy mi a gergőjékkel együtt politizáljunk. Hosszú idő után volt egy konfliktusunk, azt lerendeztük, és egyébként közösen fogunk politizálni, mert jó embereink vannak, ahogyan egyébként a DK-nak is, mert másoknak is. És Horváth Péternek lesz még egy záró kérdés, én azt tudom neked mondani, hogy egyrészt most mondtál egy lemezt, amit minden egyes Az nem lemez János, ez a véleményem. De nem itt, itt az előbb, amit mondtál, annak a 95%-át szinte minden egyes találkozónkon szoktad mondani. Hiszek, János. Az az lehet, ez lehet, elhisz, hogy neked ezt eliszem, de ez, ez nem vonatkozott a kérdésemre, ami pedig a, a jövőt illeti az a radikális őszintesség, amit te meghirdettél, és amiről még egyszer mondom, meghirdetni nem lehet, de értem a szándékot, azt először egymás között kell úgy... Tehát esetleg nincs egymás között, tehát nincs rendezni egymás között, sajnos magam is beleponyolultam. Még egy mondatot. Egy felelőtlenül viselkedtettek. És én? Ez a... János, komolyan. Egy dolgot hanem mondjak, és akkor legyen világban. Én ebben az ügyben a lehető legátláthatóban, a lehető legkeményebben és a legegyenesebben mondtam. Elcsúszott egy információ a párbeszéd Magyarországért pár oldalán, ezt a nyilvánosságban lerendeztük, egyébként emberileg is lerendeztük. Ezt akkor kellett volna rendezni, ezt előbb kellett volna rendezni, és utána kellett volna beszélni. Engem elvesztettetek ez ügyben, egyértelműen, a bukrosra egyébként sem szavaztam volna, ez az eljárási mód engem felháborít. A szóval a te lelkismereteden múlik, a... Nem, az, az én ezt egy játszadozásnak vélem, egy olyan hatalmi játszadozásnak, ami abszolút nincs összhangban azzal, amit te egyébként az ország helyzetéről mondasz, de tudomásul veszem, hogy te ezt nem így látod. Mondja Péter. Jó napot. Mivel most baloldalról is prominens emberek egyre inkább támadják Szigertzári Viktor, szeretném megkérdezni tőle gyorsan hogy ezt a mondatát föntartja -e még ma is. Nincs két erkölcs. nem baj, ha nem alapított Gyurcsány Leistingerrel rádiót. Ne hasonlítsuk bankat a Fideszet, ne legyenek katonai mert a metaforák, ne legyen bal-liberális empórium. Még ma is föntartja ezt a négy és fél évvel ezelőtti mondatát. Abszolút. Ez Majd... nekem egy nagyon fontos mondatom, mert ebben az ügyben, ugye, Horváth Péter ott is volt azon a beszélgetésen, amikor azt követelték tőlem egyébként általam tisztelt bal-liberális értelmiségiek, hogy mindegy, hogy honnan, de legyen pénz arra, hogy ellen tartsunk a Fidesznek. Én ezt nem gondolom. Szerintem tisztességes vállalkozók által alapított tisztességes médiumokra szükség van, a mögöt lehet politikai szimpátia. Szerintem ma Magyarországon a torz média szerkezet, és egyébként a világban mindenütt tapasztalható fenntarthatatlansága az internetes és egyéb lappiacnak, az azt indokolja, hogy az állam ebben akár átlátható módon, de jelen legyen, akár hirdetőként is. Az, ami Magyarországon folyik, az nem ilyen. Azt viszont, hogy ellen empóriumokat hozzunk létre tisztességtelen pénzből, abban tartom Horváth Péter kérdésére a válasz, hogy erre nincs szükség, mert azt szerintem nincs rendben. Én mindig szövetségesen leszek, beleértve, hát hogy ha nem tudom, valamint kegyetlen, összeveszünk. szöveszünk, de eddig, eddig áthidalattuk át, át, át ezeket. Uh, Ebben a szövetségbe belefér az, hogy olyat mondok, aminek nem tetszik. Így van. Um, még egy, hogy akkor a jövő héten áll-e -e a 2,5-8, mert hogy akkor lenne megmagyarázása a helyzetnek, és aztán valamikor, decemberben, vagy ki tudja mikor, mert bár minden műsor, kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, én a politikától elfordítom a hajomat, nekem egy ideig ebből van, Tehát Most egy kicsit hát, regenerálódni szeretném. jelenlegi hetet túlélem, ahol 3000 km kilométert fogok autózni. Öröm, jövök. Kedden Jó, akkor kedden 8 várva vagy. A... Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Hát? valaki számon tartja a te szereplésedet, és azt kérdezte hogy minek kör tudható be, hogy a Kossuth Rádióban is lehetett téged hallani, amire én azt mondtam, hogy szerintem máskor is lehetett a Kossuth Rádióban hallgatni, de aztán rájöttem arra, hogy tőled kérdezés, nem tőlem. Felhívott az újságíró, akivel időről időre szoktam beszélni. Hát gondolom, hogy a műsort úgy szerzkezni ilyen gazdasági jellegű témában, hogy vannak emberek, akiket felhívhat, és akkor őket így rottálja, hogy nem mindig ugyanazok szólaljanak meg. És mi te kormányzati megítélésed? Nem tudom. Nem beszéltem kormányzati emberrel. De én téged ismerek, olyan nagyon nem is érdekel. Hát miért érdekeljen? Ugye az én ö, jólétemhez nem azt kell, hogy az adófizető pénzére már adóforintseire átadjam a kezemet. Tehát innentől fogva nem nagyon érdekel, hogy... Tehát nem kell jó parátságban, hanem ott senkivel. Indulsz a maraton? Aha. Indulunk. Ki mindenki? Hát itt a cégtől többen. Mert a, aki olvassa a blogodat, az tapasztalhatja, hogy más futóverseny iránt is nagy érdeklődés mutatsz. Igen, igen, igen, ez, ez régóta izgat, meg régóta csinálom. Itt most egy olyan. Az előző munkahelyem is egy viszonylag sportos csapat volt. Ott is jártunk futóversenyre egy kollégámmal, itt most többen is komolyan, hát nálam komolyabban is futnak, úgyhogy elindulunk. Ezzel? Te se... Mi az edzés? Köszönöm, futás. Azért értem, de mennyi? Hát olyan, amikor ilyen, ilyen edzés, hát, amikor készülök, akkor ilyen hetente nem futok, és sokat ilyen 3,5-4 órán futok összesen. Egy nap? É, nem, egy héten, egy héten, egy uh -huh. héten. aki komolyan csinálja az. És honnan tudod, a... hogy akkor bírni fogod a maratont? Azért, mert én ilyen távút versenyen már indultam az idén négyszer is, csak azok mind telepen voltak, ez az első utcai maratonon egyébként. Ez más, mert ez sokkal monotonabb, itt jobban kell vigyázni az időbeosztásra. Én terephez szoktam futni szintemelkedéssel, másfajta terhelés, mint ez. Zenehallgatással vagy anélkül? Anélkül, teljesen. Igen, hol lesz feltételeztem volna? Nem, nem próbáltam ki tőlem, ez idegen. A múltkor voltam egy terep utó versenyen, ott, ott a, a tavasszal, ott találkoztam egy aki mára itt hallgatott közben, hogy hangos könyvetek van, aki így tényleg meglepett, kérdeztem, hogy mit hallgat, mondta, hogy most éppen, utolértem, értem, féltem ne? Mit hallgattál? Most, most mára itt. Oké, okay. szevasz. Teljes eredben Igen, Igen, igen, igen, mindenki máshogy. Tehát erre biztosan az a, a, a, a sztereotípi az, hogy metallikát, de, de. Hát igen, hogy ilyen, hogy ilyen. Öm... Üzé technózenét szoktak még, ami ugye ütenek. igen a, a, a rádioriporterekkel is az a legnagyobb problémák a, ebben a médiaszabadságban, hogy elfelejtik, hogy alapvetően kérdezni kell, mert ugye a kérdés után aztán lehet már kommentálni, meg lamentálni, de kérdés nélkül. Sose fogom elfelejteni, egyszer Lázár Jánosnak a kabinet főnökével beszélgettem, aki egyébként a Balcó Andrásnak a fia. <hül> Uh, és aztán most sose fogom elfelejteni, mi időnként szoktunk beszélgetni, és akkor uh, mondtam neki, hogy olyan nagyon sok mindent nem mondott, és akkor azt mondta, hogy nem kérdeztél, és akkor nagyon elszégyeltem magamat. Tehát úgy ráadásul igazabb volt. Igen. Időjárás befolyásolja, hogy miben fogsz futni, vagy az olyas elényegtelen? Hát természetesen hidegben az ember felöltözik, melegben kevésbé, úgy tűnik, hogy meleg lesz. Keregeted is magad? Hát van egy ilyen melegítő krém, amit használok uh, igazából, csak annyi, de ilyen vizére nem. Sérülések elkerültek eddig? A komolyabbak igen. Komolyabbak igen. Hát ez ilyen a húzódás, meg az embernek mi a fáját ér, de, de hát most érted. Én vagyok a Varga mihály, most egy éles volt, ha nem vettet volna észre. És azt mondom, hogy az államadóság hogy el tudjam érni az 59,13,54-et, azt hiszem, hogy nem ennyien nem 75, nem tudom, 43, de lehet, hogy is tévedtem, ahhoz olyan gazdaságpolitikát folytatok, hogy a nap, hogy, az, hogy az év egy bizonyos napján olyan legyen az euró árfolyam, hogy ez a 70, ez létrejöjjön. Én, mint Varga Mihály összefogok az Orbán Viktorral, akkor mit tudok annak érdekében tenni, hogy ez a szám létrejöjjön? Telefonász Matolcsi Győznek, ugye, mint egy banka forint piacnak a fő illetékese államigazgatási szinten, és valamilyen formában ö, téred őt az együttműködésre, illetve arra... A... Oké, okay, rendben van, akkor én vagyok a Matolcsi, felhív a Varga miá, és azt mondja, szeretnél, hogyha holnap 301 forint lenne az euró. Én vagyok a Matolcsi. Mit csinálok? Lemegyek a gépházba, és mit forgatok el? Vagy csak a hasabra ütök, és akkor 301 lesz, azt a Matocsi eldöntheti? Nem hiszem, de... A klasszikus, amit tud csinálni egy, egy, egy bank, hogy a deviz a piacon, ö, alkalmas, hogy nem saját maga, hanem valamilyen ügynökön általában, ezt, ha jól tudom, nem vagyok, hogy nem csináltam ilyet, általában külföldi bankokon keresztül, tehát valakit is, akik kát, megbíz, hogy az ő számára ö, devizát adjon el, és forintot vásároljon, ehhez a devizát ennek a partnernek a rendelkezésre bocsátja a Magyar nemzeti Bank, és akkor mérsékelni állják az árfolyamot. Ugye? Nem állítanám, hogy olyasmit kérdezek, amire ha válaszolsz, akkor bármikor is meg fogom érteni, de ez körülbelül olyan, mintha a sió csapját kinyitják, akkor előbb-utóbb azért elérhető az, hogy a balaton 3 centit csak kenjen. Igen, igen, igen. És Tehát olyan nincs, hogy a Matolcsi ezt eldönti, de a piasz nem úgy reagál, mint ahogy szeretnék? De olyan is van, ugye tavaly, tavaly azt történt, hogy hogy a két ünnep között, tehát amikor a karácsony és a szilveszter közötti periódusban erősödött be látványosan a forint. Ugye ez egy olyan időszak, amikor nem nagyon van forgalom a Kicsi kis kell lehet mondani az állfolyamot, nincs az, aki odaáll és ellenirányi üzetet köt. Egyrészt azért, mert maguk a, a döntéshozók is ugye karácsonyoznak, másrészt az elszámolási osztályokon levő kollégák is ugye haza ennek karácsonyozni, ilyenkor jellemzően sokkal kisebb a likviditás, sokkal kisebb... És a, a Varga Mihály ezzel kapcsolatban egy ilyen mondatot mond akkor az nem fura, mert az egész nekem kicsit olyan, mint hogyha lenne egy beteg rokon, de legyek az én, és akkor mondják, hogy jön a duronelli meglátogatni, és akkor megkérdezi az orvos, hogy és mikor jön a duronelli? Hát, december 82-én, és akkor december 81-én bebalzsamoznak, kifestik a szememet, te eljössz az, hogy hát ez a fiala milyen jól néz, köztem másnap eltemethetnek. Na, de ezt, ezt nem szokta az ember általában így bejelenteni. Most ez az, hogy, hogy tavaly őszintén szóval én nem nem figyeltem erre, hogy ez ennyire fontos lenne, de, de nagyon megcélozták a 80% alatti államadósságot, ami ugye a deviza adósság miatt ö, lehet. Mozogat. Én ezt értem, de akkor, akkor sem mond az ember olyat, hogy az év egy bizonyos napján ott nagyon számít, hogy mennyi, és akkor majd azt, azt elfolyjuk. Én de ez egész olyan furcsa, mintha bekapott valami tabletát, a Varga miá, és véletlenül olyasmit mondott, amit egyébként nem szoktak. Nem, hogyha egyébként ennek koordinális jelentősége lenne, csak olyan fura volt. Há, most igazából nem tudom, hogy ezért miért kell lovagolni nekik, mert ugye tavaly ezt megcsinálták ezt az akciót, és akkor Ugye ez a, az államadosság nem növekszik, ez, ugye, ez egy ilyen Igen. központi kommunikáció az elmúlt négy évben, de közben, de közben növekszik, ugye éven belül egyébként is a költségvetésnek a lefolyása olyan, hogy az éveleje első felében hiány van, és akkor az év második felében vagy súly, vagy egy kicsit több lett, tehát hogy eleve éven belül természetes módon is mozog az államadosság szintje, és akkor azt, azt hiszem a történet az az, hogy egy ilyen jobbikos képviselő kezdett el patogni a parlamentbe, hogy hogy fehér olvasol, Viktornak, hogy nem lesz meg az államadóság. Jó, ugye a Duronelli egyszer elmagyarázta, hogy a két vagy három forintot vált, a forintnak nincs jelentősége. Itt most hány forintos változást kell elérni, vagy százalékosan milyen százalékos változást kell elérni, amit Matolcsi Györgynek a sió csapjánál el kell intézni, úgy kell elforgatni a kereket? Hát ez az államadóságkezelőnek a refinanszírozási stratégiájától is függ, tehát hogy mennyi pénztartalékot hagy a, a, az állam a saját számláján. Ha keveset, akkor ugye igazából kevesebb állampapírt is kell kibocsájtani, mert ugye akkor a pénztartalékok felélésével ö, a adósságot törlez, tehát ez ettől is függ, attól is, hogy a költségvetésnek éppen milyen belételei vannak az év vége fele. Mennyire, mennyire jó az egyenlege, általában egyébként jó. Ö, és akkor ehhez be lehet lőni egy, egy árfolyamot, amit szerintem nagyjából december környékén már a, a, a kincstár, meg a államadóság kezelő nagyjából tud, hogy mit kell Belőni, hát hogy ez? És, és hogyha ez így van, akkor egyébként adnak ötletet a valóta hogy erre a napra koncentráljanak, amit nagyjából le sejteni, hogy valamikor a két. Abszolút adnak ötletet, tehát a tavalyi példa alapján szerintem erre azért fognak egy páram bazírozni. Most az jött ki nekünk itt, hogy olyan 300 forint körüli átfolyamra lenne szükségehez az adósság célhoz. Ö, ami azt is mondatta velünk, hogy most így, hogy 308 vagy annál kicsit leje van a forint. Hát fél úton vannak nagyjából. Hát, hogy, hogy az ember ilyenkor nem vesz eurót, mert most azt gondoljuk, hogy van egy. van egy egység. most dollárt se vesz az ember. Vagy a dollár még erősödni fog? Az egy más kérdés, mert ugye a magyar államadóságnak a devizakitegység az gyakorlatilag száz ban euró. Igen, ezt én értem, csak most hirtál átváltottam a dollárra, ami nem úgy viselkedik az árfolyamát illetően, mint az euró. Sőt, az euró a dollár árfolyama se így viszonyul egymáshoz. Hát igen, mert ugye a forint dollár árfolyam meg a forint euró árfolyam közti viszony az ugye az euró dollár árfolyam Igen. E és ugye a dollár Mi? per pillanat jellemzően szinte minden devizával szemben erősödő trendben van de az mi számunkra olyan fontos, tehát, hogy az a deviza adósság szempontjából... Jó, az... de hát, aki adott esetben májusban vásárolt, vagy februárban, néztem egy grafikont, dollárt, az 10%-os hozamot tudott rajta becsebelni. Hát a deviza spekulációban ez a csodálatos, hogy nagy hozamok vannak, meg vagy mínuszok is, hát, ez a 10%-ez egy tisztes szám. Igen. ezt láttad előre? Most már mondhatod? De má, nem láttam előre, májusban nem figyeltem oda, mert akkor éppen örültem, hogy. <gül> a más dolgod volt. Nem kell vele foglalkozni. Igen. Nekünk most itt igazából az, az elképzelésünk, hogy egy ilyen, hogy úgy, úgy az elkövetkező időszakra a dollár-dollár erősödésre, tehát a dollár erősödésre játszunk. A Továbbira? A legtöbb valutával szemben erősödni fog. Hát itt a cégnél, ami. De azt mondod, hogy további erősödés? További erősödés. Lehet, hogy nem holnap, meg nem jövő héten. Mert ugye most jó sokat, mint a dollár. Sokat. De hogy, de hogy összességében ez egy dollár szempontjából nagyon rossz periódus, hol most vagyunk. Tehát ez a dollár az, az úgy, az úgy jó. Zene, az azok hogy Amerika ennyivel külön, mint a. mint a többi ország? Több oka is van. Ez lehet egy, egy, egy jó. Ugye egyrészt Amerikának a Egyensúlyi mutatói javulnak, tehát a külső a költségvetési hiánya csökken, a gazdasági növekedés erős, a profitok magasak. Öhm, a külső egyensúlya az ideig javult, most kicsit is de azért ugye nem romlik. Ebből a szempontból egy, egy kivételes helyzetben van, és hát nagyon úgy tűnik, hogy per pillanat a, a világgazdasági növekedésnek az, az egyetlen igazi erős motorja az Egyesült Államok. Tehát sem Európa, sem pedig a korábban búlozott fejlődő országok és felkerülő országok nem teljesítenek olyan jól, mint ahogy erre szükség számít. A demokrácia működése, vagy minek a működése az, hogy működben számtalan kritikát fogalmaz meg az Unió Magyarországgal kapcsolatban, hozzánk közöllik most a legtöbb EU forrás, és ezt nem csak olvasom a portfólión, hanem ezzel kapcsolatban a kettőt egybevetve hallgató kérdés is intézett hozzám, amire csak mérsékelten tudtam válaszolni. Nemes Gábor talán azt mondta, hogy ez a demokrácia bizonyítéka, de ezt én így ebben a formában nem járném kijelenteni, csak szeretném jelezni, hogy valaki már ezt mondta. Részben azért, mert ugye a, a jól működő demokráciában intézményi stabilitás van, ami azt is jelenti azon túl, hogy az intézményrendszer nagyjából változatlan, tehát hogy nem fogadjuk felekestű fel az állami kormányváltásokkor, azt is jelenti, hogy, a, hogy az intézményrendszer által meghatározott szabályok azok fixek, és ebben a politika nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon korlátozott mértékben tud interveniálni. És hogyha van egy, egy elv, hogy hogyan kell az Európai Uniós forrásokat elosztani, és akkor ezt az, ezt az el, ez egy algoritmus, és be tápláljuk az algoritmusba az országokat, és kijön, hogy ki mennyit kap, akkor függetlenül attól, hogy szeretjük e a miniszterelnöket, vagy, vagy nem szeretjük, ha kedvencünk vagy éppelkezőleg, úgyis annyi pénzt kap, amennyi kijön az Excel távába most lehet Tehát ez, ez, ez egy nagyon fontos intézményi érték. Nem lehet politikailag interveniálni szabályokba mindenki által ismert és elfogló szabályokba. Igen, tehát ebben a kollégák. Akkor most egy kicsit bejebb jöttünk a határokon, Nem is Gábor most örül, hogy nem mennek, hanem az előző megjegyzésednek, hogy ha a miniszterelnökséghez került az MVM-től Paks, ami egy mai hír, akkor mindaz a gazdasági átalakulás, ami az erőcsoportok közötti átalakulás, tehát a pénz megmarad, csak máshol jelenik meg. Ennek te, mint pénzügyi ember tulajdonítasz a jelentőséget, vagy ez olyan mértékben kívül van a te érdeklődésedben, hogy ezt nem is érdemes folytatni? Valamilyen szinte nem ismerem annyira a történetet de de érdekel. Mint, ugye ez is egy intézményi kérdés, tehát hogy mi alosszor érkerül a miniszterelnökséghez. Amikor ez egy energetikai dolog, tehát hogy, hogy ennek valahol máshol kéne tartozni, ha nem az NVM-hez, akkor felügyel eljöhet hogy nem szem, vagy nem tudom. Tehát hogy, hogy azon túl, hogy úgy tűnik, hogy a miniszterelnökség most már mindennel foglalkozik, időjárás előrejelzésére is legközelebb odamegyünk. Nem tudom, nem igazán értem ezt a koncepciót, hogy ez, ez a kis gömböt dolog, ez most miért jó. Fogalm sincs, ugye a PAX ez egy zűrös ügy, ezt tudjuk. Ugye tele van mindenféle ilyen, ilyen titkosszolgálati, meg egyéb, egyéb ö, ö, dimenzióval, nem tudom, hogy miért. Talán annyira bizalmas, hogy még az MVM sem eléggé megbiztató. Hát vagy arról is van benne szó, hogy az egyes pénzek elosztása, de nem akarok itt tovább menni. Fogalmas. Uh, ami az MNB politikáját illeti a devizahitelezés kapcsán, az, amit a deviza tartalékból lehetővé tesz a bankok számára elfogyasztani, az Magyarország gazdasági stabilitás mennyire érinti, vagy mehetünk tovább. Uh, nyugodtan rendelkezés, bocsánat. ha hát, ugye, amikor a devizahiteles csomag ugye lezajlik, akkor a bankoknak deviza forrást kell külföldre visszafizetniük, löviggyel át a devizaforrást, amit terpillanat az ország rövid lejáratú devízaadósságának is a része. Ha ezt az MNB a tartalékából fedezzük, akkor gyakorlatilag csökkennek a tartalékaink, csökken az adósságunk, tehát a netto devizapozíció pozíció az országnak nem változik. Bizonyos szempontból a profil javul, hiszen, hiszen a rövid fog fog csökkenni, és ez lehetővé tesz devizatartalék felszabadítást És Az ország devizatartalékai egyébként magasak, tehát hogy GDP több mint 30%-a, Igaz, ugyanom, hogy a magas export-import hányadosunk miatt ide, ha kicsit kevesebb volt, baj. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jó időt kívánok neked és sérülésmentes maratont. Mennyi időt belszámolsz? Hát én nem vagyok egy nagyon gyors futó, úgyhogy én a 4 a óra, négy ös fog fogok beállni, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Remélem, nem lesz se hasmenésem, se sérülésem. Különböző ilyen ketyerék vannak, náladan figyeled a dolgokat? Púzusmérést használok, igazából púzusmérés nélkül soha nem futok. Egyszer egy Hámos Határhegyen egy hétvégén egy ilyen idős bácsi, aki ilyen nyugdíjasokkal sétáltak az erdőbe, rám nézett, amikor vele szembe futottam, és azt mondja, hogy nyugtasson meg, ugye méri a púlzusát, gondolom, hogy kardiológus lett. A Bácsis is mondta, hogy ön, igen, mérem, Na, a következő héten elmentem, vettem egy órát, úgyhogy azóta csak óvós mérővel, de segíts. És mennyit mutassam? Hát ezen a így- így síkon, ilyen 155-160 között, ha, ha mutat az terepen. Már gyorsabb nem kell. Hát terepen néha feljebb megy emelkedőn fel, mint 160 fölő, de Egyébként ilyen 155-ös átlaggal szoktam futni, 155 160 a, a terepen. Hát itt lehet, hogy még alá is megyek majd, a második felében lehet, hogy a púl. Na, no, majd ki a ki a jövő hétre? Vigyázz magadra! Hát miért még nem futottam. Mindenféle, de pont ezt még nem. Sok sikert! Köszi! Péter Pétert És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János